Колін Маккалоу – «Ті, що співають у термі». Частина 5. 1938-1953 роки. Фіона. Розділ 16. Тільки коли імператор Японії Хірохіто офіційно підписав акт капітуляції, мешканці Джиленбоуна повірили в те, що війна нарешті скінчилася. Ця звістка прийшла 2 вересня 1945 року. Акурат через шість років після початку війни. Багато хто не повернувся. Рорі – син Домініка Урурка, Джон – син Горі Гоуптона. Кормак – син Гідена Кармайкла. Ангус – наймолодший син Роса Маквіна. Втратив можливість ходити. Син Антоні Кінга Девід ходити міг, але втратив зір. А Петсі – син Петді Клірі. Втратив можливість мати дітей. Було ще багато тих, хто мав рани невидимі оку сторонніх, але шрами не менш глибокі. Ті, хто йшов на війну з ентузіазмом і сміючись, повернулися додому тихими, говорили мало, а сміялися ще менше. Хто міг подумати, коли все це починалося, що війна триватиме так довго і забере стільки життів. Мешканці Джиленбоуна не відрізнялися забобонністю – але навіть найцинічніший з них тремтіли тієї неділі 2 вересня, бо того дня, коли скінчилася війна, скінчилася й найдовша засуха в історії Австралії. Майже десяти років не випадало жодного значущого дощу, але того дня в небі скупчилися густі чорні хмари і з гуркотом розкрившись, вилили на спраглу землю 12 дюймів дощу. Один дюйм дощу ще не означає кінець засухи, якщо по тому не буде нічого знову, але 12 дюймів – це вже трава. Мегі, Фі, Боб, Джек, Г'юї та Петсі стояли на веранді, дивлячись у темряву, і нюхали невимовно солодкий запах дощу на посохлій та розтрісканій землі. Коні, вівці, корови та свині широко розставляли ноги, щоб не впасти на землю, що раптом роз'їжджалася на біч, а потоки води стікали їхніми тілами, від чого тварини посмикувалися і посіпувалися, бо більшість із них народилися після того, як на Дрогеду востання пролився такий сильний дощ. На кладовищі дощ змив пилюку зі статуї умиротвореного Янгола Ботічеллі. У струмку виникла повенева хвиля, і її шум злився сторохтінням крапель проливного дощу. Дощ, дощ, дощ! Наче благословення з чиєї руки, довго затримуване і нарешті дане – благословенний прекрасний дощ. Бо дощ означав траву, а трава означала життя. З'явилися блідозелені паростки, виткнули до неба свої стебельця, Розрослися, наповнилися силою, позеленішали й видовжилися, а потім зблідли, набрали ваги і перетворилися на сріблясто-бежеву й високу коліно траву дрогеди. Вигін Педок скидався на пшеничне поле. Грайливий вітерець гнав по ньому легенькі хвильки, а сади на фермі вибухнули кольорами, розквітли великі бутони. Евкаліпти-привиди знову стали білими та світло-зеленими після дев'яти років збирання пилу. Незліченні баки для води, забезпечені фінансовою щедрістю Майкла Карсона, містили достатньо води, щоб підтримувати життя у садах Дрогеди. На кожен листок і кожну пелюстку осів пил, нічого вони потьмяніли. Стара легенда справдилася. Дрогеда й справді мала достатньо води, щоб пережити десятирічну посуху. Але це стосувалося саме ферми. Боб, Джек, Гьюї та Петсі повернулися на пасовиська – Придивлялися й міркували, як найкраще відновити поголів'я. Фіона розкрила нову пляшечку чорного чорнила і міцно закрутила пляшку з чорнилами червоними. Період втрат скінчився. Мегі жила сподіваннями про те, що нарешті прийшов кінець її життю у сідлі, бо невдовзі мав повернутися Джимс і з'явиться чимало чоловіків у пошуках роботи. Після десятирічної засухи на фермі лишилося мало овець та корів. Лише найкращі запліднювачі, яких завжди тримали у загоні і годували з рук, бо ці барани та бики були осереддям нового племінного поголів'я. Боб подався на схід аж до гірських схилів, щоби придбати чистопородних овець на фермах, менше вражених засухою. Потім додому повернувся Джимс. І в штат Дрогеди було офіційно зараховано вісім скотарів. Меггі почепила своє сідло на гвіздок. Невдовзі вона отримала листа від Люка, другого від тоді, як вона його кинула. «Тепер недовго лишилося однозначно», – писав він. «Іще кілька років на рубанні тростини, і я матиму вдосталь грошей. От тільки щось спина поболює, та я ще здатен гнатися за найкращими з рубачів і видаю по 8-9 тонн на день». Ми з Арне набрали ще 12 бригад, які на нас працюють. Усі вони гарні хлопці, грошей хоч греблю гати, бо Європа так швидко споживає цукор, що ми не встигаємо його виробити. Я заробляю понад 5 штук фунтів на рік і примудряюся майже все заощадити, тож невдовзі я виїду до Кайнуни Мек, щоб придивитися підходящу маєтність. Може, коли я вирішу усі справи з грошима та купівлею, ти повернешся до мене, га? Чи пощастило тобі народити від мене дитину, як ти хотіла? Дивно, чого це жінки так зациклені на своїх дітях? Всю душу в них вкладають. Мабуть, саме це нас і розлучило, еге ж. Розкажи, як там у тебе справи? Як Дрогеда пережила посуху? Щиро, твій люк. Фі вийшла на веранду, коли Мегі з листом у руці сиділа, спрямувавши байдужий погляд у далечінь через зелень газону. Як там люк? Як і завжди, мамо, ані трохи не змінився, і досі, мов, заведений. Повторює свою оповідку про те, що хоче ще трішечки попрацювати на тростині, а вже потім придивитися маєтність під Кайнуною. Як ти гадаєш, він коли-небудь на це зважиться? Гадаю ще так, колись. А ти не думаєш до нього повернутися? Та ні за що у світі. Фіона вмостилася в плетене крісло біля доньки і повернула його так, щоб добре бачити Мегі. Неподалік гмоніли чоловіки і гепали молотки. Нарешті вирішили огородити веранду та вікна верхнього поверху тоненькою металевою сіткою проти мух. Фіона роками впиралася. Ну то й що, що мухи потрапляли до будинку? Його силует не можна псувати огидними сітками. Та засуха тривала, мухи скаженіли, і за два тижні до кінця засухи Фіона здалася і найняла майстрів, щоб закрити сітками не лише особняк а й кожну будівлю на фермі, включно з будинками для робітників та бараками. Але електрику проводити вона категорично не хотіла. Хоча ще 1915 року на Дрогеді встановили движок, так його називали стригалі, котрий виробляв електричний струм для стригальського сараю. Дрогеда без м'якого світла, газових ламп, та це ж не мислимо. На фермі вже була газова плитка, що живилася від змінного балона з газом і з десяток газових холодильників. Австралійська економіка ще не перейшла на мирні рейки, але нарешті почало надходити у продаж нове побутове приладдя. Мегія, а чому б тобі не розлучитися з Люком і знову не вийти заміж?» – раптом спитала її Фіона. «Інок Девіс, радо на тобі оженився, коли б дізнався, що ти не проти». Він ні на кого, окрім тебе, і не поглянув. Мегі здивовано поглянула на матір. Господи милосердний, мамо, я не вірю своїм вухам. Ти розмовляєш зі мною, як жінка з жінкою. Фіона не всміхнулася. Вона рідко всміхалася. Що ж, якщо ти й досі не жінка, то вже ніколи нею не станеш. Хоча, на мою думку, ти нею стала. Мабуть, це старість. Я стала надто балакуча. Мегі розсміялася, вона була в захваті від матереної жартівливої увертюри, але побоювалася ненароком зруйнувати її новий настрій. «То через дощ, мамо, точно через дощ, як прекрасно знову бачити на драгеді траву, а довкола будинку – зелену галявину. Та отож, але ти ухилилася від мого запитання. Чому б не розлучитися із Люком і знову не вийти заміж? Це проти законів церкви». «Дурниці! – стиха вигукнула Фіона. – Одна твоя половина – це я, а я не католичка. Не з'їжджай із теми, Мегі. Якби ти справді хотіла вийти заміж, ти давно розлучилася б із Люком. Та, мабуть, так. Але я не хочу знову виходити заміж. Мені з моїми дітьми та дрогедою добре». Раптом із у пляшкового йоржика поблизу веранди долинуло хихотіння, схоже на її власне. Але обвислі яскраво червоні циліндри чагарів приховували автора цього сміху. «Ти, ба? Он, де він? Це Дейн. А знаєш, як на свій вік він тримається у сідлі не гірше за мене?» Мегі подалася вперед. «Дейн, що ти там робиш? Негайно вилізь звідти!» З-під найближчого куща пляшкового йоржика вигулькнув Дейн із руками у чорній грязюці та підозрілими чорними плямами довкола рота. «Знаєш, мамо, а земля приємна на смак. Їй бом, мамо, правду кажу». Хлопчик йому вже виповнилося сім, підійшов і став біля неї. Високий, стрункий, граціозно сильний, він мав гарне личко красивої порцелянової статуетки. З'явилася Джастина і стала позаду Дейна. Вона теж була висока, але, скоріш, худа, а не струнка. А на додачу її тіло немилосердно обсипало ластовинням. За коричневими цятками і плямами важко було роздивитися риси обличчя, але оті бантежні очі так і лишилися бліді. Як і в дитинстві, її піщаного кольору брови та вії губилися у густому ластовинні. Яскраво-руді кучері ріпедді стовбурчилися бунтівною кучмою довкола її хитруватого і навіть чаклунського обличчя. Ніхто б не назвав її симпатичною дитиною, але ніхто б про неї і не забув, хоч раз побачивши. І не лише через очі, але й завдяки надзвичайно крутій вдачі. Жорстка, прямодушна і безкомпромісно розумна. У свої вісім років, як і тоді, коли була ще немовлям, Джастина з байдужістю ставилася до того, що про неї думали люди. Лише одна людина була їй близька – Дейн. Вона й досі обожнювала його і досі вважала його своєю власністю. І ця обставина не раз призводила до боротьби характерів між нею та матір'ю. Для Джастини стало жорстоким ударом те, що Меггі почепила сідло на гвіздок і повернулася до своїх материнських обов'язків. Вона не потребувала матері, бо була переконана у своїй абсолютній правоті стосовно всього. Не потрібна їй і близька людина, яка давала б добрі поради та доброзичливо оцінювала її вчинки. А Мегі для Джастини була тим, хто безперервно заважав спілкуватися з Дейном. Набагато краще дівчинка знаходила спільну мову зі своєю бабусею. Бо такі люди, як Фіона, дуже подобалися Джастині. Бабуся трималася віддалік і вважала, що решта людей і без неї достатньо розумні, щоб у всьому розібратися самотужки. «Я наказувала йому не їсти землю», – повідомила Джастина. «Та не буду я його мордувати, Джастино, але він винуватий», – сказала Мегі і напустилася на сина. «Дейне, навіщо ти їв землю?» Хлопчик серйозно замислився над запитанням. «Ну, була земля, і я її з'їв. Якби вона не йшла мені на користь, то не смакувала б так добре, правда ж? А вона й справді така смачна». «Це не зовсім так, Дейне», хвальковато хвалькувато-повчально перервала його Джастина. «Ти мене розчаровуєш, а вже ж розчаровуєш!» «Декотрі надзвичайно смачні речі є надзвичайно отруйними!» «Назви хоч одну!» – вимогливо вигукнув малий. «Патока!» – тріумфально підказала Джастина. День дуже отруївся, коли знайшов у комірчині місіс Сміт бляшанку патоки і всю її з'їв. Він не став заперечувати цей випад, але відразу ж завдав удару у відповідь. Але я й досі живий і стою отут перед тобою!» Отже, не така вона й отруйна. Це лише тому, що ти виблював її. Якби не виблював, то помер би. Аргумент був незаперечним. Вони з сестрою були приблизно одного зросту. Дейн по-товариськи взяв її під руку. І вони пішли галявиною до курення, які спорудили їм дядьки, там де дітлахи й просили, посеред обвислих гілок перцевого дерева. Побоюючись бджолиних укусів, дорослі спершу відмовлялися – але малі таки мали рацію. Бджоли чудово з ними уживалися і ставилися цілком приязно. Бо, як пояснили діти, перцеві дерева найприємніші з дерев. У них можна ховатися так, щоб ніхто не бачив. І мають такий чудовий аромат. А схожі на виноградні грона кетяги розсипалися в руці на пряні пластівці, якщо стиснути їх у руці. Вони такі не схожі одне на одного – день та Джастина – «Одначе надзвичайно добре ладять», – зауважила Мегі. «Я без кінця дивуюся. Не пригадую, щоб вони коли-небудь сварилися, хоча не розумію, як Дейн може уникати сварок із таким рішучим та упертим створінням, як Джастина». Та Фіона мала на думці зовсім інше. «Господи, та він же ходяча копія свого батька», – мовила вона, дивлячись, як хлопець пірнув під низько звислі гілки дерева і щес із виду. Мегі відчула на спині холодок. Хоча роками чула ці слова від різних людей, але їй не вдавалося привчити себе спокійно на них реагувати. Звісно, холодні мурашки на спині з'являлися лише через відчуття провини, бо люди завжди мали на увазі Люка. А чому б ні? Люко Ніл та Ральф Добрикасар таки схожі один на одного – та хоч би Мегі не старалася, їй не вдавалося зберігати спокій, коли люди говорили про схожість Дейна на його батька. Вона нарочито невимушено зітхнула. «Ти справді так гадаєш, мамо?» – спитала Мегі начебто безтурботно, чукикаючи ногою. «Я сама якось не придивлялася. Можливо. Але завдачею та ставленням до життя Дейн і близько не нагадує Люка». Фіона розсміялася. Скоріше, навіть не розсміялася – а пирхнула, але доброзичливо. Похмуро-іронічний погляд її очей, зблідлих через вік та катаракту, яка насувалася підступно і невпинно, завмер на ошалешаному обличчі Мегі. Чи ти, Мегі, за дурепами не маєш? Я кажу не про Люка Оніла, я кажу, що день ходяча копія Ральфа Дебрикасара. Свинцева її нога стала, немов свинцева, і впала на долівку з іспанської кахлі. Її свинцеве тіло осунулося, а свинцеве серце в грудях билося повільно-повільно, на силу долаючи цю величезну свинцеву вагу. «Бийся, чорти б тебе забрали, бийся, мусиш битися заради мого сина!» «Ти що, мамо?» – мовила Мегі, і голос їй теж був свинцевим. «Ну ти й скажеш таке, ти маєш на увазі отця Ральфа Дебрика Сара? А чи багато людей з таким іменем?» Люко Ніл не має до того хлопця жодного стосунку, бо Дейн – син Ральфа Дебрика Сара, і я знала це з цієї миті, коли дістала його із тебе під час пологів. Тоді, чому ж ти тоді нічого не сказала? Чому ж ти чекала сім років, щоб робити такі божевільні і безпідставні звинувачення? Фіона неквапливо випростала ноги й елегантно зігнула їх у щиколотках. «Мегі, нарешті я почала старіти, і багато що в житті мені не болить, як раніше. Яке ж то благословення старість, так приємно бачити, як другеда повертається до життя. І завдяки цьому я почуваюся краще, ніж раніше, і вперше за багато років мені захотілося поговорити. Скажу тобі, мамо, умієш ти вибрати тему, коли у тебе виникає бажання поговорити. Ти не маєш права казати мені такі речі, бо це неправда». Розпачливо заявила Мегі, не знаючи, напевно, чого саме хоче мати. Чи то помучити її, чи то поспівчувати. Раптом Фіона простягнула руку і поклала її на коліно Мегі. Вона всміхалася, не саркастично і не презирливо, а з подивом та симпатією. «Не бреши мені, Мегі! Збреши краще комусь іншому, але не мені!» Ніщо ніколи не переконає мене в тому, що люк Оніл є батьком твого хлопця. Я ж не дурепа, я маю очі. Немає в ньому нічого від люка, ніколи не було і бути не могло. Він жива копія священика. Лишень поглянь на його руки, на те, як росте його волосся, на отой вдовий виступ, на форму його обличчя, рота, брів, навіть на те, як він рухається, Ральф дебрикасар, Мегі, викопаний Ральф дебрикасар. Меггі здалася, і полегшення, яке вона відчула, виявилося в тому, як вона тепер сиділа розслаблено й невимушено, відчуженість у його очах, це те, що мені особисто більше впадає в око. Невже це й справді так видно, мамо, хтось іще про це знає? Звісно, що ні, впевнено відповіла Фіона, бо люди не бачать далі кольору обличчя, форми носа, загальної статури, як для люка, то цілком достатньо. Я ж побачила це тому, що спостерігала за тобою і Ральфом Дебрикасаром роками. Варто йому було пальцем поворухнути, як ти стрім голов до нього бігла. Тож не вішай мені локшину на вуха про якісь там закони церкви, коли йдеться про розлучення. Тобі страх, як кортіло порушити більш суворий закон церкви, аніж той, що стосується розлучення. Ти безсоромна, Мегі, ось ти яка. Безсоромна. У голосі матері почулися залізні нотки. Але він був пертим чоловіком. Усім серцем бажав стати бездоганим священником. А ти йому таку свиню підсунула. О, яка ж дурість! Це не пішло йому на користь, хіба ні? Але рано чи пізно це мало статися. За рогом веранди хтось випустив молоток, і той полетів униз, супроводжуваний довгою лайкою. вона здригнулася і скорчила гримасу. Господи! «Та коли ж вони скінчать морочитися із цими сітками?» – вигукнула вона і повернулася до теми. «Ти гадаєш, що обдурила мене, коли не захотіла, щоб вас із люком вінчав Ральф Дебрикасар? Я все зрозуміла, бо він був тобі потрібен як жених, а не як священник, що освячуватиме твій шлюб. А коли він приїхав до Дрогеди перед від'їздом до Афін і не застав тебе, то я відразу ж збагнула, що рано чи пізно Ральф Дебрикасар знайде тебе». Він блукав фермою сам не свій, немов хлопчик, що загубився на королівській великодній виставці в Сіднеї. Вийшовши заміж за люка, ти зробила надзвичайно розумний хід, Мегі. Допоки він знав, що ти вмираєш за ним, Ральф тебе не хотів. Але щойно дізнавшись, що ти стала чиєюсь, він виявив усі класичні ознаки собаки на сіні. Звісно, він переконав себе, що його симпатія до тебе є чистою та непорочною, як перший сніг. Але факт залишався фактом. Він бажав тебе, ти була йому потрібна. Потрібна так, як не була, і підозрою не буде жодна інша жінка. «Дивно», – мовила Фіона з непідробним спантиличенням. «Мене завжди дивувало, що ж він такого знайшов у тобі». «Хоча, мабуть, матері завжди є дещо підсліпуватиме стосовно своїх дочок, а потім вони стають надто старими, щоб заздрити молодості. Для мене ти була такою ж, якою тепер для тебе є Джастина». І Фіона відкинулася на спинку, злегка погойдуючись у кріслі, і напів заплющила очі. Хоча й далі пильно споглядала за Мегі, немов науковець, що роздивляється щойно відкриту ним особину. Те, що Ральфу тобі знайшов, він знайшов відразу ж, коли вперше побачив тебе. І відтоді це чарувало його. Найважчим для нього було спостерігати, як ти дорослішаєш. Та ще важче довелося тоді, коли він приїхав зустрітися з тобою, але дізнався, що тебе нема, бо ти вийшла заміж і поїхала геть. Відолашний Ральф, він не мав іншого виходу, як шукати тебе. І він таки знайшов тебе чи не так. Я переконалася у цьому, коли ти повернулася додому, перед народженням Дейна. Якщо ти здобула Ральфа-дебрика Сара, то не було потреби залишатися із Люком, чи не так? Так, зітхнула Мегі, Ральф знайшов мене, хоча це нічого нам не дало. Я знала, що він ніколи не кине свого Бога заради мене. Саме тому я й вирішила отримати від нього те, що реально зможу – дитину, Дейна. «Оце слухаю тебе, іначе чую далеке від луння», – сказала Фіона і хрипко розсміялася. «Ти мені це розповідаєш, а я на твоєму місці уявляю себе». «Ти про Френка?» Крісло скрипнуло, Фіона підвелася, пройшлася по кахлях веранди, потім повернулася і увіп'ялася поглядом у дочку. «Ну-ну, Мегі, око за око, і давно ти про це знала?» Ще відтоді, коли була маленькою дівчинкою, коли Френк пішов із дому. Його батько був жонатим чоловіком. Він був набагато старшим за мене, відомим політиком. Якщо я скажу тобі його ім'я, ти відразу ж його впізнаєш. Бо його ім'ям названі вулиці у Новій Зеландії, та ще й кілька містечок, якщо я не помиляюся. Для зручності назву його Пакеха. Маорійською це означає «біла людина», але й так згодиться. Ясна річ, він уже помер. Я маю у собі краплину маорійської крові. Але батько Френка був наполовину Маорі, і це проявилося у Френкові, бо в ньому маорійська кров від нас обох. Господи, як же я кохала того чоловіка! Не знаю, може, то був поклик крові, хто зна? Він був родливий, кремезний чоловік із кучмою чорного волосся та надзвичайно яскравими, усміхненими чорними очима. Він мав усе те, чого не мав Педді – освіченість, витонченість і шарм. Я кохала його до божевілля. І гадала, що більше нікого не покохаю. На жаль, у цій ілюзії я потопала так довго, що коли позбулася її, було пізно. Надто пізно. Голос її затремтів. Вона відвернулася і ставилася поглядом у сад. «Повір мені, Мегі, я теж маю багато приводів для розкаювання». «То он чому ти любила Френка більше, аніж будь-кого із нас?» – мовила Мегі. «Принаймні так мені здавалося, бо він був сином Пакехи, а решта були від Педді». Фіона сіла і скрушно зітхнула. Історія повторюється, і коли я побачила Дейна, у душі я сміялася, повір мені. «Мамо, ти дивовижна жінка». «Хіба?» – скрипнувши кріслом, Фіона подалася вперед. «Хочеш, видам одну таємницю?» Дивовижна, недивовижна, але я дуже нещасна жінка. Я була нещасною відтоді, як зустріла Пакеху. І здебільшого я сама винувата у своєму нещасті, бо кохала його. Але те, як він зі мною вчинив, не мусить траплятися з кожною жінкою. А потім з'явився Френк. Я трималася за нього, ігноруючи вас. Ігноруючи Педді, який виявився найкращим із того, що було в моєму житті. Та, на жаль, я цього не бачила, бо нато переймалася, порівнюючи його з Пакехою. О, я була йому вдячна. Я бачила, який він прекрасний чоловік. Фіона здвигнула плечима. Але все це в минулому. Я хотіла сказати, що це неправильно. Так не має бути, Мегі. Сподіваюся, ти розумієш це, Мегі? Ні, не розумію, бо вважаю по-іншому. На мою думку, церква не має права забирати у священиків і їхнє чоловіче начало. Дивно, чому ми завжди мислимо церкву у жіночій статі. Ти, Мегі, украла чужого чоловіка, так само, як і я. Ральф не присягався зберігати вірність жодній жінці, окрім мене. Церква не жінка, мамо. Це заклад, інституція. І не думай переді мною виправдовуватися. Я знаю відповіді на всі запитання. Тоді я міркувала так само, як і ти тепер. Для нього розлучення було абсолютно неможливим. Він був одним із перших чоловіків свого племені який досягне аби'якої політичної ваги, і тому мусив обирати межі мною та своїм народом, який чоловік встоїть перед шансом стати впливовим та шляхетним, точнісінько, як і твій Ральф, який обрав церкву, чи не так. Тож я й подумала тоді, мені байдуже, здобуду від нього те, що зможу, принаймні народжу від нього дитину. І любитиму її. Раптом Мегі охопила неприязнь до матері, бо вона вважала, що має право жаліти її, і натякала, що донька повторила її помилки, і так само перетворила своє життя на безлад. І Мегі сказала, «Різниця між нами в тім, мамо, що я значно перевершила тебе у хитрості та проникливості. Ніхто не зможе забрати ім'я у мого сина, навіть Люк». Фіона із сичанням випустила крізь зуби повітря. Яка ж ти лихай підступна, Мегі? Тобі палець у рот не клади. До речі, мій батько купив мені чоловіка, щоб дати ім'я Френкові і спекатися мене. Клянуся, ти цього не могла знати. Та все ж дізналася, звідки. То не твоє діло. Ой, стережися, Мегі, бо заплатиш. Заплатиш за все. Не вдасться тобі вийти сухою із води, як не вдалося й мені. Я втратила Френка у найгірший для матері спосіб. Мені так хочеться його побачити, але я не маю можливості. Постривай, ти теж втратиш Дейна. Я зроблю все, щоб цього не сталося. Ти втратила Френка тому, що він не зміг ужитися з татком. А я зробила так, що Дейн не матиме батька, котрий його обмежуватиме. Його обмежуватиму я і Дрогеда. Як ти гадаєш, навіщо я поволі готую із нього скотаря? На Дрогеді йому нічого не загрожуватиме, він буде тут у безпеці». А таткові теж нічого не загрожувало, і Стюарту теж нічого, повної безпеки не буває ніде. І не втримаєш ти тут Дейна, якщо він захоче податися геть. Татку не зміг втримати Френка, ось так. Френка не можна було зупинити і загнуздати. І якщо ти вважаєш, що тобі, жінці, удасться втримати біля себе сина Ральфа Дебрикасара, то краще добряче подумай, бо в тебе знову будуть проблеми. А як же інакше? Коли жодна з нас не спромоглася втримати батька, то як ми можемо сподіватися втримати його сина? Я можу втратити день на лише тоді, коли ти розкриєш рота, мамо, і вибовкнеш правду. І тому попереджаю тебе, ти не встигнеш цього зробити, бо я тебе вб'ю. Охолонь! Не варто через мене теліпатися на шибениці. Я надійно зберігатиму твою таємницю. Я зацікавлений сторонній спостерігач. Саме так, спостерігач. Мамо, але ж чому ти такою стала? Чому? Що зробило тебе такою холодною, безсердечною? Фіона зітхнула. Мене зробили такою події, що сталися за багато років до того, як ти народилася, зворушливо відповіла вона. Та Макіївича й душно замотала головою. Ой, ні, тільки не це. Після того, що ти мені сказала, знову сідаєш на свого улюбленого коника? Цей номер більше не пройде, так і знай. Бо все це ні й дурня. Чуєш мене, мамо? Ти купалася у цій ілюзії майже все своє життя, наче муха в сиропі». Фіона, відчувши щире задоволення, широко всміхнулася. «Раніше мені здавалося, що краще мати а не доньку, та я помилялася. Ти мені подобаєшся, Мегі, подобаєшся по-особливому, так як мені ніколи не подобатимуться мої сини. Бо дочка – це рівня, гідний суперник». А сини – ні, скажу тобі відверто. Вони, не мов, беззахисні ляльки, якими можна легко попихати. Меггіс Фантеличину витріщилася на Фіону. Яка ж ти безжальна і жорстока. То скажи мені, коли саме ми робимо помилку? Коли народжуємося? – відказала Фіона. Чоловіки тисячами тисяч поверталися з війни додому, змінюючи уніформу хакі на креслаті капелюхи та цивільний одяг. І лейбористський уряд, що й досі був при владі, почав подовго уважно придивлятися до великих ферм на західних рівнинах та до декотрих ближніх господарств. І в уряді вирішили: несправедливо, коли так багато землі належить одній родині, бо чоловікам, що ризикували життям за Австралію, треба було десь прилаштовуватися. Окрім того, країна потребувала більш інтенсивного обробляння власних земель. На території заобільшки зі Сполучені Штати Америки проживало 6 мільйонів людей. Але фактичним власником величезних площ землі була невеличка кубка людей. І найбільші господарства підлягали роздрібленню, щоб віддати частину своїх площ ветеранам війни. Бугела зменшилася зі 150 тисяч акрів до 70 тисяч. Двоє ветеранів відкусили кожен по 40 тисяч акрів від маєтності Мартіна Кінга. Рудна Гуніш нараховувала 120 тисяч акрів, тож Рос Маквін втратив 60 тисяч, які відійшли ще двом відставним солдатам. Отак От воно сталося. Звісно, уряд компенсував тваринникам втрату земель. Хоча суми компенсації були нижчими за ринкову ціну втраченої землі, і це було образливо. Ой, як образливо. Та в Канберрі не сприймали жодного аргументу. Такі великі господарства, як Рудна Гуніш та Бугела, Підлягали роздрібненню. Звісно, людині не треба так багато землі, оскільки в районі Джилі були заможні ферми площею менше за 50 тисяч акрів. А найбільше боліло і зачіпляло те, що тепер відставники таки будуть вперто і наполегливо працювати на отриманих наділах. Після Першої світової більшість великих ферм теж пройшли через часткове розпаювання – а наробилося те не дбало, а тваринники-початківці не мали належного досвіду і підготовки. Поступово скватери викупили у розчарованих ветеранів свої ж землі за копійчані ціни. Та цього разу уряд твердо намірився своїм коштом навчати і готувати нових поселенців. Майже усі скватери були активними членами селянської партії і тому принципово зневажали лейбористів, асоціюючи їх із високооплачуваними робітниками великих міст. Провспілками та безпорадними інтелігентами-марксистами. І найгіршим ударом стало для них те, що клірі, які завжди голосували за лейбористів, не втратили жодного акру з величезної площі, яку займала Дрогеда, бо то була власність католицької церкви. А власність церкви цілком природно звільнялася від розпаювання. Зойк невдоволення сусідів долетів аж до Канберри, але його проігнорували. Скватерам, які завжди вважали себе найвпливовішою лобістською групою країни, вкрай важко було змиритися з цією думкою, що той, хто володіє державним батогом у Канбері, має досить широкі повноваження і можливість чинити на свій розсуд. Австралія мала жорстку федеральну систему, і тому уряди штатів фактично стали безправними. Тому Дрогеда, зберівши чверть мільйона акрів, тепер була схожа на велетня у світі ліліпутів. Дощі приходили і йшли геть, інколи помірні, інколи надмірні, інколи надто слабкі. Але дякувати Богові такої страшної засухи більше не було. Поступово поглів'я овець зросло, якість вовни покращилася до рівня, який був перед засухою. Але досягалося це важким наполегливим трудом – Усі кинулися розводити тварин і покращувати породу. Це стало найновішим віянням сільськогосподарської моди. Фермери заговорили про господарство Гедеон Ріх побіля Воррена. Почали активно конкурувати з її власником Максом Фолкінером, який на сіднийських великодніх виставках щоразу демонстрував найкращого барана та вівцю. Ціна на вовну поволі поповзла угору, а потім злетіла зі стрімкістю ракети. Європа, Сполучені Штати та Японія спрагло потребували кожного кілограма тонкої вовни, виробленої Австралією. Інші країни постачали грубішу вовну, яка йшла на грубі тканини, килими та повсть, Але тільки з довгої шовковистої вовни австралійських мереносів виробляли матерію таку тонку, що вона прослизала крізь пальці, немов м'якенький батист. А найкращі сорти такої вовни отримували на чорноземних рівнинах північного заходу штату Новий Південний Уельс та південного заходу штату Квінсленд. Здавалося, що після років поневірянь прийшли часи справедливої винагороди, прибутки дрогеди сягнули захмарних вершин, мільйони фунтів щороку. Фіона сиділа за своїм конторським столиком, випромінюючи задоволення, або б офіційно найняв на роботу ще двох скотарів. Якби не кролі, то умови ведення господарства взагалі були б ідеальними, але ці маленькі тварини досі були дошкульною напастю. Немов зненацька на фермі запанувала тиша й благодать. Дротяні сітки не пускали мух до жодної житлової будівлі дрогеди. Тепер усі звикли до їхнього вигляду і дивувалися, як вони досі виживали без цих пристосувань. Неоковирний зовнішній вигляд сіток компенсувався численними благами. Наприклад, можливість поїсти на свіжому повітрі на веранді під розкішною листовою гліцинією, коли в приміщенні було надто жарко. Жабам сітки теж сподобалися. Ці маленькі зелені створіння з тоненьким, блискуче золотистим нальотом на шкірі, на своїх лапках і з присосками, відряпувалися зовнішнім боком сітки і з поважним виглядом непорушно витріщалися на тих, хто вечеряв на веранді. Інколи якась із жабок зненацька стрибала, хапала нічного метелика, мало не більшого за неї, і знову заумирала. А з рота у неї стирчав метелик, який відчайдушно борсався. Дейну та Джастині було цікаво фіксувати час, за який жаба повністю проковтне великого метелика, серйозно витріщаючись крізь сітку і потроху заковтуючи комаху. На це йшло багато часу. Метелик борсався в неї в роті навіть тоді, коли зовні стерчав лише кінчик крила. «У, яка жахлива доля!» – хихотів Дейн. «Уяви лишень, одна твоя половина й досі жива, а друга уже перетравлюється». Пожадливе читання – ця пристрасть дрогеди, що в ранньому віці забезпечило Джастину та Дейна чудовим обширним лексиконом. Вони були розумні, допитливі, цікавилися усім. Життя на фермі було для них легким та приємним. Дітлахи мали своїх породистих конячок-поні, які зростали разом із ними. Виконували заочні домашні завдання за зеленим кухонним столом місіс Сміт. Гралися у хатинці посеред парцевих дерев. Вони мали домашніх тварин, котів, собак, навіть ручного варана, який прекрасно ходив на ціпку і відгукувався на своє прізвисько. Їхнім улюбленцем була мініатюрне рожеве поросятко на ім'я Паць. Розумне, мов собачка. Мешкаючи вдалині від міської Тисняви, діти мало хворіли а на застуду та грип – ніколи. Мегі страшенно боялася дитячого паралічу – дифтерії, котрі могли раптово нагрянути, як грім серед ясного неба, і забрати її дітей. Тому роздобувала усі наявні на той час вакцини. Коли Дейну виповнилося 10, а Джастині – 12, їх послали вчитися до інтернатів у Сіднеї. Дейна за традицією – до Риверв'ю, а Джастину – до школи-пансіону Кінкопау. Мегі вперше посадила дітей на літак і тепер дивилася, як вони зі стриманими та хоробрими личками махають їй у вікно хусточками. Ані Джастині, ані Дейну ще ніколи не доводилося бувати далеко від дому. Їй самі страшенно хотілося поїхати разом із ними, самі прослідкувати, як вони влаштуються. Але всі на дрогеді були проти, і вона скорилася. Усі, від Фіони до Джимса і Петсі, вважали, що діти самі краще дадуть собі раду. «Не панькайся з ними», – жорстко сказала Фіона. Але в душі Мегі наче було дві різні людини, поки вона дивилася, як літак де 3 злетів у клубах пилу і повільно набирав висоту в мерехтливому небі. Її серце розривалося від розлуки з Дейном і з легкістю сприймало розлуку з Джастиною. В її відчуттях до сина не було двозначності. Його весела, врівноважена вдача сприймала і віддавала любов із природністю дихання. А Джастина була симпатичним і лячним чудовиськом. Її не можна було не любити, бо в ній чимало заслуговувало на любов. Сила характеру, внутрішня цілісність і чесність, самоповага і багато іншого. Біда була у тім, що Джастина, на відміну від Дейна, відкидала любов – і ніколи не збурювала в Мегі того прекрасного відчуття, що вона потрібна своїй доньці. Їй не були притаманна товариськість та схильність до жартів. Зате вона мала жахливу звичку принижувати людей, головним чином свою матір. Багато чого в Джастині було такого, що доводило Мегі до розпачу. І в цьому мала нагадувала Люка. Але на відміну від її батька, Джастина не була нікчемною скнарою. І на тому спасибі. Наявність прямої прибуткової авіалінії означала, що всі, навіть найкоротші канікули, діти зможуть проводити на дрогеді. Однак після початкового звикання дітям знадобилося вчитися. Після відвідин дрогеди Дейн подовгу сумував за домівкою. А частина призвичаєлася до Сіднея, немов прожила там усе життя і вдома скучала за великим містом. Єзуїти з інтернату Риверв'ю були у захваті. Дейн виявився прекрасним учнем, як в аудиторії, так і на спортивному майданчику. А от черниці в кінкопаллі були не в захваті. Джастина зі своїми чіпкими очима та гострим язиком, вона навряд чи могла сподіватися на приязне ставлення оточуючих. На клас старша за Дейна вона, мабуть, була кращою із них двох, але саме в аудиторії. Примірник газети Сідний Морнінг Геральд від 4 серпня 1952 року був надзвичайно цікавий. Її передня стаття рідко містила більше одної фотографії, зазвичай посередині або вгорі, яка ілюструвала головну новину дня. А того серпневого дня передня сторінка містила красиве фото Ральфа Дебрикасара. Сара – його милість архієпископ Ральф Дебрикасар, наразі помічник держсекретаря Святого Престолу в Римі, сьогодні дістав звання кардинала Дебрикасара від його святості Папи Пія XII. Ральф Рауль, кардинал Дебрикасарх, мав давній славетні зв'язки з Римокатолицькою церквою в Австралії. Від часу його прибуття туди щойно висвяченим священником у липні 1919 року і до від'їзду до Ватикану в березні 1938 року. Народився кардинал Дебрикасар 23 вересня 1893 року в Республіці Ірландія, був другим сином у родині. Свій родовід веде дід барона Ранульфа Дебрикасара, котрий прибув до Англії разом з Вільгельмом Завойовником. Згідно з сімейною традицією, кардинал Дебрикасар увійшов до лона церкви. У віці 17 років він вступив до семінарії а після висвячення його направили до Австралії. Перші місяці він провів під началом нині покійного єпископа Майкла Клеббі в єпархії Віннемура. У червні 1920 року його перевели пастором до Джиленбоуна на північному заході Нового Південного Уельсу. Здобувши титул монсіньора, він працював у Джиленбоуні до грудня 1928 року. Потім став приватним секретарем тодішнього папського посланника, його преосвященства, кардинала Діконтіні Верчезе. За цей час йому присвоїли звання єпископа. Коли кардинала Діконтіні Верчезе перевели до Рима, де він продовжив свою славну кар'єру, єпископ Дебрикасар здобув звання архієпископа і повернувся з Афін до Австралії, уже як папський посланець. Цю важливу посаду він обіймав до переведення до Рима 1938 року. Відтоді його кар'єра в керівній ієрархії Римокатолицької церкви була приголомшливою і стрімкою. Кажуть, що у свої 58 років він увійшов до обмеженого кола і ієрархів, які активно впливають на визначення політики Святого Престолу. Вчора кореспондент газети «Сідней Морнінг-Геральд мав розмову з декотрими колишніми парафіянами кардинала Дебрикасара з району Джиленбоуна. Його там добре пам'ятають і згадують із великою любов'ю. За релігійними вподобаннями, цей багатий вівчарський регіон є здебільшого римо-католицьким. Отець Дебрикасар започаткував провінційне товариство книголюбів імені Святого Христа, пригадує пан Гаррі Гоу, мер міста Джиленбоун. То була чудова громадська служба, особливо як на ті часи, щедро фінансована спочатку покійною місіс Мері Карсон, а після її смерті самим кардиналом, який ніколи не забував нас і наші потреби. Отець Дебри Касар був найгарнішим чоловіком, яких я будь-коли зустрічала у своєму житті, зазначила місіс Фіона Клірі, нинішня розпорядниця ферми Дрогеда найбільшого та найуспішнішого господарства в Новому Південному Уельсі. Під час свого перебування у Джилі він надавав велику духовну підтримку своїм парафіянам, а особливо мешканцям Дрогеди, котра, як ви знаєте, належить католицькій церкві. У повінь він допомагав нам переганяти поголів'я і під час пожежі прийшов нам на допомогу, хоча й встиг лише допомогти поховати загиблих. Він і справді був чоловіком видатним у всьому і мав більше шарму, аніж будь-хто із чоловіків, яких мені доводилося зустрічати. Відразу було видно, що ця людина народилася для великих звершень. Ми й досі пам'ятаємо його, хоча від тоді, як він покинув нас, минуло 20 років. І я не кривитиму душею, коли скажу, що в околицях Джилі й досі є люди, які за ним сумують. Під час війни Ральф де Брикасар тоді ще архієпископ служив його святості вірно і непохитно. І саме йому віддають належне за вплив на рішення фельдмаршала Альберта Кеселрінга залишити за Римом статус відкритого міста після того, як Італія стала ворогом Німеччини. Зуренція, яка марно добивалася теж такого привілею, втратила багато скарбів і відновила їх лише згодом, завдяки тому, що Німеччина потерпіла поразку у війні. Безпосередньо в повоєнний період кардинал Дебрикасар допоміг тисячам переміщених осіб набути притулку в інших країнах і з особливим ентузіазмом сприяв втіленню австралійської програми імміграції. Хоча за походженням він є ірландцем – і, здається, не збирається реалізовувати свій вплив в Австралії на посаді кардинала. Ми й досі вважаємо, Австралія може пишатися цим видатним чоловіком, як рідним сином. Мегі подала матері газету і сумно всміхнулася. Я теж передала йому привітання в інтерв'ю кореспонденту Геральда. Але вони чомусь його не надрукували. А твою невеличку похвальбу надрукували майже слово в слово. Ось бачиш, от і колючий же в тебе язик. Тепер принаймні я розумію, звідки він такий у Джастини. Цікаво, чи багато людей виявляють достатньо розуму, щоб прочитати міжрядків твого інтерв'ю. Він однозначно прочитає, якщо цей примірник трапиться йому на очі. Цікаво, чи пам'ятає він нас, зітхнула Мегі. Безперечно, бо й досі знаходить час, щоб поцікавитися справами на друге і давати керівні вказівки. Звісно, він пам'ятає нас, Мегі. Хіба ж може він забути? А й справді, як же ж я могла забути дрогеда, власність церкви. Ми заробляємо купу грошей, і він, напевно, надзвичайно задоволений. За ціни вовни у фунт за фунт на аукціонах, цьогорічний дохід дрогеди затьмарить навіть золотодобувні шахти. От тобі золоте руно чотири мільйони фунтів, і це тільки те, що ми настригли з наших баранчиків, не беручи до уваги решту грошей. Не будь цинічною, Мегі, це тобі не личить зауважила Фіона. Останнім часом її ставлення до Мегії, хоча інколи й помірно суворе, відзначалося повагою та приязню. Добре ми попрацювали, егеш? І не забувай, що нам, окрім цього, капають щороку гроші на рахунок, незалежно від того, вдалий рік чи невдалий. Хіба ж він не заплатив Бобу сто тисяч фунтів премії, а решті із нас по п'ятдесят. Якби він вигнав нас завтра з дрогеди, то ми могли б запросто придбати бугелу, навіть за сьогоднішніх роздутих цін на землю. А скільки він дітям твоїм подарував? Тисячі тисяч, тому будь до нього справедлива. Але ж мої діти про це не знають і ніколи не взнають. День та Джастина виростуть з розумінням того, що їм самотужки доведеться прокладати шлях у житті без прияння шановного Ральфа Рауля, кардинала Дебрикасара. Уяви собі, його друге ім'я Рауль. «Ну, дуже нормандське ім'я, егеш!» Фіона підвелася, підійшла до каміна і кинула першу сторінку Геральда у вогонь. Ральф Рауль, кардинал де Брикасар, здригнувся, підморгнув їй, зморщився і щес. «Що ти робитимеш, коли він повернеться, Мегі?» Мегі пирхнула. «Дідька Лисого, так він і повернеться. А може й повернеться?» – загадково мовила Фіона. «І він повернувся у грудні». Тихо, без помпи, щоб ніхто не знав. Він сам приїхав на спортивному авто «Астон Мартін» аж із Сіднея. Ані слова про його перебування в Австралії не дійшло до преси, тому ніхто на дрогедії не підозрював про його приїзд. Коли його авто зупинилося на гравійній під'їзній алеї біля будинку, ніхто не почув, як він приїхав, бо ніхто не вийшов на веранду. Кожною клітиною свого тіла він відчував широкі джелійські простори, вдихав аромат чагарів, овець і сухої трави, що невгамовно іскрилася на сонці. Кенгуру та ему, какаду та варани, мільйони комах, що стрикотіли й гуділи, мурахи, що марширували нескінченними шаренгами, товсті опецькуваті вівці. Він любив це, бо в якомусь курйозі це відповідало його уявленню про саме життя. І здавалося, плин років не зміг приглушити в ньому цю рису. Сталася лише одна зовнішня переміна – сітки для захисту від мух. Але він із подивом відзначив, що Фіона не наказала затулити сіткою частину веранди, що виходила на джелійський шлях, а лише вікна з цього боку. Звісно, вона мала рацію. Широка сітка неминуче зіпсувала б цей величний і красивий фасад у георгіанському стилі. Цікаво, скільки живуть у евкаліпти-привиди. Їх пересадили сюди з більш посушливих районів Австралії років 80 тому. Він поглянув на бугенвілії, що звисали по стінах суцільною жовтувато-пурпуровою піною. Було літом, залишалося два тижні до Різдва. На дрогеді буяли троянди. Троянди квітнули повсюди – рожеві, білі та жовті – темно-червоні, як кров, та яскраво-червоні, як сутана-кардинала. Хаотично розкидані рожеві й білі троянди сонно дрімали поміж зеленіючих гліциній. Вони звисали з даху веранди, чіплялися за сітку, ніжно притискалися до чорних віконниць другого поверху і простягали повз них до неба свої вусики. А ще серед троянд він побачив той самий колір – блідий рожево-сірий. Попіл троянд? «Так, саме таку назву він мав. Напевне, то їх посадила Мегі. Більше ніхто». Кардинал почув сміх Мегі непорушно закляк від страху, але таки змусив себе рушити туди, де звучав сміх, що перейшов у мелодій не схожа на пташину трель хихотіння. Точнісінько так само вона сміялася, коли була маленькою дівчинкою. Он звідки ляду линає сміх із великої купи рожево-сірих троян біля перцевого дерева. Голова паморочилася від духм'яного запаху і від отого сміху. Ральф Дебрикасар простягнув руку і відсунув квіти у бік. Але Мегі там не побачив. Лише хлопчика, який присівши на упочіпки в соковитій траві, дражнив маленьке рожеве поросятко. А те шалено кидалося туди-сюди, то підскакуючи до нього, то відскакуючи. Не усвідомлюючи, що за ним спостерігають, хлопчик закинув голову з блискучим чорним волоссям і засміявся. Сміх Мегі, але виривався він із незнайомих вуст. Кардинал Ральф мимовільно відпустив відхилену гілку троянди і, не звертаючи уваги на колючки, пройшов крізь кущ. Хлопчик років 12-14, саме пубертатного віку, спантеличено поглянув на нього знизу вгору. Поросятку оку вікнуло і, підібгавши хвостика, чкурнуло навтьоки. Вдягнений лише у шорти хакі, босоногий, він мав шовковисту золотисту брунатну шкіру. Його струнке хлоп'яче тіло вже подавало ознаки майбутньої сили у широких плечах. Добре розвинених м'язах стегон та литок, підтягнутому животі та струнких ногах. Його трохи задовге волосся спадало вільними кучерями кольору вигорілої на сонці дрогецької трави. Крізь надміру густі чорні вії дивилися яскраво-блакитні очі. Хлопець кидався на втеклого зраю молодого Янгола. «Привіт!» – сказав хлопець, усміхаючись. «Привіт!» – відповів кардинал Ральф, визнавши, за неможливо протистояти чарівливості тієї усмішки. «Хто ти?» – «Я Дейн О'Ніл» відповів хлопчина. «А ви хто?» «Мене звуть Ральф Дебрикасар». «Дейн О'Ніл, то він син Мегі. Виходить, вона не кинула Люка О'Ніла, а повернулася до нього. Народила йому прекрасного хлопця, який міг би бути його сином, якби він не оженився спершу на церкві». «Скільки ж йому було років, коли він оженився на церкві? Він був не набагато старшим за цього хлопчика, не набагато дорослішим». Якби він почекав, то це міг бути його син. «Яка дурниця, кардинала Дебрикасар! Якби ти не оженився на церкві, то залишився б в Ірландії коней розводити. Твоя доля склалася б інакше, і ти ніколи б не опинився на дрогедії і не взнав би Мегі Клірі. Може вам чимось допомогти?» – чемно спитав хлопець, підводячись із трави. З гнучкою Грацією, яку кардинал Ральф упізнав і приписав Мегі. А твій батько тут, де не? Мій батько? Темні, елегантно виточені брови нахмурилися і витягнулися в ниточку. Ні, його тут немає. І ніколи не було. Ага, зрозуміло. А мати твоя тут? Вона в джилі, але невдовзі повернеться. Утім, вдома є бабуся. Чи не хочете із нею побачитися? Я можу вас провести. Сині, як волошки, очі раптом уважно вдивилися в нього і примружилися. Ральф Дебрикасар я чув про вас. О, кардинал Дебрикасар, ваше преосвященство, вибачте, вибачте мене за нечемність. Хоча він і скинув церковні регалії, надавши перевагу чоботям, бриджам та білій сорочці, рубіновий перстень і досі був на його пальці. Він мусив залишатися там завжди, до скону. Дейн О'Ніл став навколішки, взяв своїми тендітними руками тендітну руку кардинала Ральфа і побожно поцілував перстень. «Все гаразд, Дейне, я приїхав сюди не як кардинал Дебрикасар, а як приятель твоєї матері й твоєї бабусі. Вибачте, ваше Преосвященство, мені слід було розпізнати ваше прізвище тієї ж миті, що й не я почув його. Тут воно звучить досить часто. Тільки ви вимовляєте його трохи інакше. А ваше ім'я збило мене з пантелику, бо я його чув нечасто. «Дейне, Дейне, ти де?» Почувся нетерплячий голос, глибокий і чарівливо хрипкуватий. Звисаючи віти перцевого дерева розсунулися і за них випірнула, відразу ж випрямившись, дівчинка років п'ятнадцяти. Він миттю пізнав, хто перед ним. По вражаючих очах донька Мегі, вкрита ластовинням, гостролиця з дрібними рисами, невтішно не схожа на Мегі. «Ой, привіт, вибачте, я не відразу здогадалася, що у нас гість. Мене звуть Джастина О'НІЛ». «Джасі, це кардинал Дебрикасар», – мовив Дейн гучним шепотом. Мерщій поцілуй його перстень, нумо». Білуваті очі зневажливо спалахнули. «Ти очманів від релігії, Дейне», – відказала дівчина і не думаючи стишувати голос. «Цілувати перстень негігієнічно, і я цього не робитиму». До того ж, звідки ми знаємо, що перед нами справді кардинал Дебрикасар? Як на мене, то він більше схожий на старомодного тваринника, на кшталт пана Гордона. Та це справді кардинал, кажу тобі, наполягав Дейн. Благаю, Джасі, будь другом, поводься чемно заради мене. Я поводитимусь чемно, але тільки заради тебе. Однак першня цілувати не буду, це жахливо, йогидно. Звідки ти знаєш, хто востаннє його цілував? «Може, у тих людей був грип або застуда?» «Тобі не треба цілувати мого персня, Джастино. Я приїхав до вас на вихідні, тому тут я не кардинал». «Це добре, бо, скажу вам чесно, я атеїстка», – серйозно заявила донька Мегі Клірі. «Після чотирьох років у Кінкопаллі я дійшла висновку, що все це суцільна туфта. Це ваш привілей мати власну думку». Сказав кардинал Ральф відчайдушно, намагаючись бути так само статечним та серйозним, як і Джастина. «А чи можна мені поговорити з вашою бабусею?» «Звісно». «Ми вам потрібні?» – спитала Джастина. «Ні, дякую, я знаю, куди йти». «Добре», – вона обернулася до брата, який і досі ошалешено споглядав гостя роззявленим ротом. «Ну, модейне, ходімо, ходімо, кажу тобі». Та хоча Джастина боляче смикнула його за руку, Дейн стояв непорушно і дивився, як висока струнка постать кардинала Ральфа зникає за трояндами. Ти таки отопів від релігії, Дейне, що в ньому такого особливого? Він кардинал, відповів Дейн. Лишань уяви собі справжнісінький живий кардинал на дрогеді. Кардинали, Дейне, є володарями церкви. Можливо, ти й маєш рацію, він і справді досить незвичайний, але мені він не подобається. Де ж іще могла бути Фіона, як не за своїм робочим столом? Він відсунув сітку і пройшов у високе вікно до вітальні. Напевне, вона почула його, але не відволіклася, працювала, зігнувши спину. А її колись красиве і золотисте, а тепер посивіле волосся, звисало над столом. Кардинал на силу підрахував, що й напевне вже 72. «Привіт, Фіоно!» – сказав він. Коли вона підняла до нього обличчя, Ральф Дебрикасар помітив переміну, що в ній відбулася, але не зміг точно визначити її природу. Так, байдужість як була, так і лишилася, але до неї додалися ще кілька особливостей. Вона не мопом якшала і водночас посуворішала, стала більш людяною, але людяною в стилі Мері Карсон. Господи, от уже ці дрогецькі матріархальні володарки! «Невже й Мегі такою стане, коли буде її черга?» «Привіт, Ральфе!» – відповіла вона так, наче він щодня заходив у вікно до вітальні. «Надзвичайно приємно тебе бачити». «І мені теж». «Я не знала, що ти в Австралії». «Цього не знає ніхто. Я маю кількатижневу відпустку». «Сподіваюся, ти залишишся у нас?» «А де ж іще?» оглянув кімнату і зупинив погляд на прекрасному розкішному портреті Мері Карсон. Знаєш, Фіоно, ти маєш бездоганний і безпомилковий смак. Ця кімната може посперечатися з будь-якою у Ватикані. От і чорні еліпсоподібні конфігурації з трояндами – це взагалі геніальна знахідка. Та невже, дякую, стараємось у міру наших скромних сил. Особисто я віддаю перевагу їдальні. Від тоді, як ти тут був востаннє, я ще раз переробила її у рожевих, білих та зелених тонах начебто жахливо, як послухати. але не поспішай із висновками, доки не побачиш. Не знаю, навіщо я стараюся. Це твій будинок, Геш? Ні, не мій, допоки живий хоч один із Клірі Фіоно, тихо заперечив він, як зворушливо і як заспокійливо. Що ж, ти справді вибився в люди відтоді, як покинув Джилі, чи не так? Ти бачив ту статтю в Геральді про твоє підвищення? Ральф скорчив кислу міну. Та бачив ти стала більш цинічною і гострою на язик, Фіоно. Так, справді, скажу навіть більше, мені це подобається. Усі ці роки я мовчала, стуливши писок, і не наважувалася й слова мовити. Я навіть гадки не мала, як багато втрачала. Вона всміхнулася. Мегі джилі, але має незабаром повернутися. Крізь вікна увійшли Джастина з Дейном. «Бабуню, а можна нам з'їздити верхи до Свердловини?» Ви знаєте правила, ніякої верхової їзди, доки мати сама не дасть вам дозвіл. А де ваші гарні манери? Ідіть сюди, і я відрекомендую вас нашому гостю. А я вже з ними познайомився. О! взагалі то я гадав, що ти в інтернаті, сказав Ральф Дейну і усміхнувся. Тільки не в грудні ваше преосвященство нас відпустили на два місяці. Тепер літні канікули. І справді, багато років спливло, він вже забув, що в південній півкулі дітлахи втішаються тривалими канікулами в грудні та січні. «А ви надовго до нас завітали, ваше Преосвященство», – поцікавився Дейн, і досі, мов заворожений, дивлячись на кардинала. «Його Преосвященство залишатиметься з нами стільки, скільки зможе, деньне, відповіла його бабуся. «Але мені здається, що йому не сподобається, якщо ти увесь час звертатимешся до нього ваше Преосвященство». Як буде краще. Дядьку Ральфе. Дядьку. скрикнула Джастина. Ти ж знаєш, що дядько це супроти наших сімейних правил, бабуню. Наші дядьки це Боб, Джек, Гью і Джимс та Петсі. Це означає, що ми зватимемо кардинала просто Ральф. Чому ти така нечемна, Джастино? Куди поділися твої гарні манери, хотіла б я знати, гримнула на неї Фіона. «Та все нормально, Фіоно. Я й справді волів би, щоб усі називали мене просто Ральфом», – швидко погодився кардинал. «Чому ж вона так його не любить, ця мала миша?» «Я не можу!» – аж охнув Дейн. «Я не можу звати вас просто Ральф!» Кардинал Ральф перетнув кімнату, узяв хлопчика за голі плечі, усміхнувся йому ясними і добрими очима, що немо світилися у сутінках кімнати. «Звісно, що можеш, Дейне, це не є гріхом!» «Ходімо, Дейне, повернімося до хатинки», – наказала Джастина. Кардинал Ральф та його син обернулися до Фіони і разом поглянули на неї. «Допоможи нам, Господи!» – зітхнула Фіона. «Іди собі, Дейне, пограйся, добре?» – вона сплеснула руками. «Поквапся, кому сказала?» Хлопчик чим душ кинувся навтьоки, а Фіона зиркнула на свої грозбухи. Кардинал Ральф, не бажаючи заважати, їй заявив, що піде до кухонного будиночка. Як мало змінилася ця споруда, та ще й досі лампою освітлюється. Електричного струму тут немає, повсюди вази з трояндами і той самий запах бджолиного воску. Він довго розмовляв із місіс Сміт і служницями. За роки його відсутності жінки постаріли, але чомусь старість личила їм більше, аніж Фіоні. І вони були щасливі. Так-так, по-справжньому і майже абсолютно щасливі наш шфіона щастя не має. Йому страшенно захотілося побачити Мегі. Чи щаслива вона? Та коли кардинал Ральф вийшов із кухонного будиночку, Мегі й досі не повернулася. І щоб згаяти час, він вирішив прогулятися територією ферми до струмка. На цвинтарі було тихо та спокійно. На стіні гробниці виднілося шість бронзових плит, які тоді, коли він був тут востаннє. Треба подбати про те, щоб і його тут поховали. Треба не забути дати розпорядження, коли він повернеться до Рима. Біля гробниці Ральф помітив дві нові могили – старого Тома, садівника Чорнороба та дружини одного зі скотарів, який працював на Дрогеді з 1946 року. Напевне, це свого роду рекорд. Місіс Сміт гадала, що він і досі у них працює, якщо його дружина похована тут. Спадкова парасолька-кухаря-китайця геть вицвіла за роки під нещадним сонцем. Зблякла від розкішно-червоного з відтінками, які він пам'ятав, до блідорожевого, майже попелясто-трояндового. «Мегі, Мегі, ти після мене повернулася до нього і народила йому сина». Було жарко. Раптом налетів легенький вітерець і колихнув плакучі верби вздовж струмка. Задзеленчав з віночками на китайській парасольці, і ті заспівали свою сумну й брязкітливу мелодію «Хі-сін, хі-сін, хі-сін». Чарлі з водокачки він був гарним хлопцем. Цей напис теж зблякнув і майже не читався. Так, все це було цілком природно. Цвинтарі мають вгрузати в лоно матері землі, повертаючись до неї, втрачаючи людський вантаж у потоці часу. Аж поки повністю нещезне. І лише повітря зітхаючи пам'ятатиме тих, хто пішов. Йому не хотілося, щоб його поховали у ватиканському склепі серед йому подібних. Він бажав спочувати тут, посеред людей, які справді жили. Ральф обернувся і наштовхнувся на бляклий погляд мармурового янгола. Кардинал підняв руку, вітаючи його, і подивився через трави на великий будинок. А звідти йшла Мегі. Струнка золотоволоса в бриджах та білій чоловічій сорочці, точнісінько такій, як і у нього, в сірому чоловічому повстяному капелюсі та коричневих черевиках. Схожа на хлопця, на свого сина, який мав би бути його сином. Він був чоловіком, але коли його поховають отут, на цьому цвинтарі, то не залишиться про цей факт жодної живої згадки, жодного нащадка. Вона підійшла, переступила через білий парканчик і стала так близько, що він бачив лише її очі. Ці сірі ясні очі, які не втратили своєї краси і своєї влади над його серцем. Її руки оповили йому шию, і знову його доля поруч. Ось вона, її можна торкнутися. Здавалося, він ніколи не покидав її цей рухливий рот, що притиснувся до його вуст. Це не сон, він так довго жадав його, так довго. Це зовсім інше таїнство. Темне, мов земля. Воно не має нічого спільного з небесами. «Мегі, Мегі!» – повторював він, зануривши обличчя її волосся і міцно обіймаючи. Її капелюх упав у траву. «Здавалося б, яка різниця, а геш, Ніщо й ніколи не змінюється», – мовила вона із заплющеними очима. «Так, ніщо не змінюється», – підтвердив він, сам вірячи у свої слова. «Це дрогеда, Ральфе!» Я колись попереджала тебе, що на Дрогеді ти мій, а не Божий. Знаю, не заперечую, і я приїхав». Ральф похилив її до трави, і вони лягли. «Чому, Мегі?» «Чому що?» – перепитала вона, гладячи йому волосся. «Уже біліше, аніж у Фіони, але й досі густе, й досі прекрасне. Чому ти повернулася до Люка і народила від нього сина?» – спитав він ревниво. Визернувши зі своїх прозорих сірих вікон, Її душа вмить запнула цупкими шторами від нього свої думки. Він змусив мене. і заспокійливо відповіла вона. І то було лише раз. Але я народила Дейна і не жалкую. Дейн вартий того, через що я пройшла, щоби його народити. Вибач, я не мав права питати. Бо це ж я підштовхнув тебе до люка, егеш? Та отож, ти й підштовхнув. Дейн – прекрасний хлопець, він на люка схожий. Вона таємничо всміхнулася, зірвала травинку і, просунувши руку крізь сорочку, поклала йому на груди. Та ні, не дуже. Ніхто із моїх дітей майже не схожий ані на мене, ані на Люка. Я люблю їх, бо вони твої. Ти, як завжди, сентиментальний, Ральфе. А тобі личить твій вік. Я знала, що личитиме, і сподівалася, що матиму можливість побачити це на власні очі. Я знаю тебе 30 років, а здається, наче 30 днів. «Тридцять років? Невже так багато? Мені сорок один. Так воно і є». Мегі підвелася на ноги. «Мене офіційно відрадили, щоб я покликала тебе до будинку. Місіс Сміт накриває чудовий чайний стіл на твою честь, а згодом, коли спаде спека, має бути смажена свинина з хрусткою з Він повільно пішов поруч із нею. У твого сина сміх точнісінько, як твій, Мегі». І саме його сміх був першим людським звуком, який я почув, коли сьогодні приїхав. Мені здалося, що то ти. Я пішов подивитися, але натомість знайшов його. Отже, Дейн був першою людиною, яку ти зустрів на дрогеді. Та, мабуть, так. «Ну як він тобі, Ральфе? Що можеш про нього сказати?» – спитала вона зі жвавою цікавістю. «Він мені сподобався. Як же Дейн мені не сподобається, коли він твій син?» Але він привабив мене надзвичайно. Більше за твою доньку. Я їй теж не сподобався. Може, Джастина і моє диття, але сучка вона рідкісна. Лаятися я навчилася лише тепер, у зрілому віці. І саме завдяки Джастині. Трохи завдяки тобі. Трохи через люка, війну. Дивно, як це все накопичилося. Ти дуже змінилася, Мегі. Невже? Її ніжний повний рот вигнувся в посмішку. Мені так не здається, якщо чесно. Вся справа у великому північному заході – це він мене виснажує. Злущує з мене нашарування, наче сім покривал із Саломеї, Або як із цибулини, за словами Джастини. Ох і дитина, ніякої романтики в душі. Я та сама Мегі Ральфе, тільки більш оголена. Може й так. Зате ти дуже змінився, Ральфе. «У якому сенсі, моя Мегі?» «Наче статуя на п'єдесталі, яка похитується від кожного подиху вітру. Іначе те, що ти бачиш зі своєї висоти, тебе розчаровує». І справді, беззвучно розсміявся він. «Подумати тільки. Колись я мав безрозсудність сказати, що ти звичайнісінька, така як усі. Забираю ці слова назад, бо ти дивовижна і неповторна жінка, Мегі, одна єдина». «А що сталося?» Не знаю, може я виявив, що навіть ідоли церкви мають глиняні ноги? Може я справді продався за дешеву юшку? Може я справді намагаюся втриматися за те, чого не існує? Ральф сунув брови, наче відчувши біль. У цьому, мабуть, і полягає суть проблеми, якщо висловити її двома словами. Я набір кліше. Який же він старий, прогірклий та скам'янілий цей світ Ватикану? Я завжди була більш реальною, але ти так і не побачив цього. Але ж я нічого не міг вдіяти, правду кажу. Я знав, куди мені рухатися, але я не міг. І з тобою я був би кращою людиною, хоча й без високої посади. Але я не міг, Мегі, як мені хочеться, щоб ти це зрозуміла. Вона ніжно взяла його під руку. Мій любий Ральфе, я все бачу і все розумію. Кожен із нас має в собі те, через що нездатен переступити, хоч криком кричи від болю. Ми є такими, якими ми є, от і все. Як та древня кельська легенда про пташину з терновою колючкою в грудях. Вона співає пісню свого серця, а потім умирає. Бо не може інакше, бо її до цього одержимо вабить. Ми знаємо, що чинимо хибно, ще до того, як це вчинити. Але самоповага та гординя не дають змоги щось змінити, чи не так? Невже ти не розумієш, що кожен співає свою маленьку пісню, будучи переконаним, що це найпрекрасніша пісня з усіх, які чув цей світ? Ми самі створюємо власні тернові колючки і навіть не думаємо зупинитися і замислитися про наслідки. Усе, що ми можемо, це страждати від болю і запевняти себе, що він був того вартий. Ось цього я й не розумію. Навіщо біль? Він поглянув на її руку, яка ніжно торкалася його, і водночас завдавала нестерпного болю. Чому біль, Мегі? А ти Бога спитай, Ральфе, відказала Мегі. Біль – це в його віданні, хіба ж ні? Він створив нас такими, якими ми є. Він створив увесь світ. Отже, це він створив і біль. Боб, Джек, Джимс та Петці зібралися на вечерю, бо то була субота. Наступного дня отець Ветті мав відслужити месу, але Боб йому зателефонував і попередив, що на фермі нікого не буде. Така собі безневинна брехня, щоби зберегти анонімність приїзду кардинала Ральфа. П'ятеро хлопців клірі тепер ще більш схожі на Педді, старші, повільніші у розмові, надійні й витривалі, як земля. А як вони день налюбили? Очей, здавалося, з нього не зводили, навіть проводжали його до кімнати, коли той йшов спати. А вже ж вони дочекатися не могли того дня, коли він приєднається до них, щоб разом господарювати на дрогеді. Кардинал Ральф виявив таки причину ворожого ставлення Джастини до себе. Річ у тім, що він сподобався Дейну, хлопець ловив кожне його слово, постійно крутився біля нього, і Джастину банально замучили ревнощі. Коли діти пішли на гору спати, він окинув поглядом тих, хто лишився – братів Мегі та Фіону. «Фі, відірвися на хвилину від свого столу! – сказав кардинал. – Іди сідай із нами. Я хочу з усіма вами поговорити». Вона й досі трималася добре і не втратила постави. От тільки груди обвисли і в її трохи погладчала. Та й то скоріше через вік, а не через надмір ваги. Вона мовчки сіла напроти кардинала в кремове крісло поруч із Мегі, а брати примостилися на кам'яній лавці неподалік. «Це стосується Френка», – почав він. «Ім'я немов зависло, резонуючи у повітрі, таке далеке і майже забуте». «Про Френка?» – стримано спитала Фіона. «А що?» Мегі відклала в'язання і поглянула на матір, а потім на кардинала Ральфа. «Розкажи нам, Ральфе!» Швидко мовила вона, побоюючись, що материного самовладання надовго не вистачить. «Френк відбув майже 30-річний термін ув'язнення. Ви знаєте це?» – спитав кардинал. «Мені відомо, що мої люди тримали вас у курсі, хоча я попрохав їх не засмучувати вас без крайньої потреби. Я щиро вірю, що ані Френку, ані вам не стало б легше, якби ви дізналися про болісні подробиці, його самотності та відчаю». Бо ніхто із нас нічим не зміг би йому допомогти. Наскільки я знаю, його випустили б на волю багато років тому, якби не його погана репутація, через схильність до насильства та через психічну неврівноваженість у перші роки у в'язниці міста Гульберн. Навіть під час війни, коли багатьох в'язнів відпустили служити в армії, бідолашному Френку відмовили. Фіона відірвала руки від обличчя. Це все його норов. Мовила вона без натяку на емоції в голосі. Здавалося, кардиналу було важко добирати правильні слова. І поки він намацував їх, вся родина споглядала його зі змішаними почуттями жаху і надії. Хоча не за добробут Френка вони турбувалися. «Ви, мабуть, страшенно здивуєтеся, дізнавшись, навіщо я приїхав до Австралії через стільки років», нарешті сказав кардинал Ральф, не дивлячись на Мегі. Я не завжди думав про ваше життя, і я це усвідомлюю. Спочатку я думав про себе і ставив себе на перше місце. А коли його святість винагородив мої труди на благо церкви кардинальською мантією, я поставив собі питання, а чи зможу я зробити для родини Клірі щось таке, що засвідчило б мою повагу до них і турботу? Він глибоко вдихнув і поглянув на Фіону, а не на Мегі. Я приїхав до Австралії, щоб подивитися, чи можна щось зробити для Френка. Пам'ятаєш, Фіоно, нашу розмову після загибелі Педді та Стю. Двадцять років пройшло, а я й досі не можу забути вираз твоїх очей. Немов уся жвавість, усе бажання жити покинули тебе. Так, різко Боб, прикипівши поглядом до матері. Саме так воно й було. Френка звільняють під слово честі, сказав кардинал. Це єдине, що я міг зробити, аби продемонструвати, що я й справді про вас турбуюся. Якщо кардинал очікував, що давно згаслі очі Фіони раптом спалахнуть яскравим світлом життя, то на нього чекало сильне розчарування. Спочатку у них замерехтів слабенький вогник, якому тягар прожитих років не дав би розгорітися в повну силу. Але в очах її синів він побачив справжню силу цього вогню і відчув корисність і потрібність свого покликання так, як не відчував його відтоді, коли спілкувався з молодим німецьким солдатом із незвичним ім'ям. «Дякую», – тільки й сказала Фіона. «Ви покличете його сюди, на Дрогеду?» – спитав він чоловіків Клірі. «Це його домівка, тут йому місце», – стисло відповів Боб. Усі схвально закивали головами, окрім Фіони, яка, здавалося, зациклилася на якомусь своєму видінні. «Він уже не той колишній Френк», – лагідно говорив далі кардинал Ральф. «Перш ніж їхати сюди, я відвідав його в тюрмі і сповістив йому новину. І мені довелося сказати, що увесь цей час на друге дізнали, що з ним сталося і де він є. Якщо я скажу вам, що він сприйняв це досить спокійно, то це дасть вам декотре уявлення про те, наскільки він змінився. І він був просто вдячний». Сказав, що жде не діждеться знову зустрітися з родиною, а особливо з Фіоною. «А коли його випустять?» – спитав Боб, прокашлявшись, і таким чином даючи матері часу говтатися, бо вона ще не поборола страх перед тим, що може трапитися, коли повернеться Френк. «За тиждень-два він приїде нічним поштовим потягом. Я хотів відправити його літаком, але він сказав, що волів би проїхати потягом». «Ми з Петсі зустрінемо його», – радо запропонував Джимс, але враз осунувся. «Ой, ні, ми ж не знаємо, який він!» «Ні», – озвалася Фіона, – «я сама його зустріну». «Я ще зможу з'їздити сама на авто до Джилі». «Мама має рацію», – твердо мовила Мегі, випереджаючи хор заперечень від братів. «Нехай мама сама його зустріне. Їй першою належить із ним побачитися. Це її право». «Ну досить, мені треба роботу робити». Хрипко мовила Фіона і рушила до свого столика. Усі п'ятеро братів підвелися як один. «Та й нам, мабуть, уже пора спати», – сказав Боб, нарочато позіхаючи. Він сором'язливо всміхнувся кардиналу Ральфу, як у давнину, коли вислужили ранками месу. Мегі згорнула в'язання, відклала його і підвелася. «Тоді і я скажу добраніч, Ральфе. Добраніч, Меггі", Він провів її поглядом, коли вона виходила з кімнати – а потім обернувся до сутуленої спини Фіони. Добраніч, Фіоно. Прошу, ти щось сказав? Добраніч, кажу. Ой, добраніч, Ральфе. Йому не хотілося йти на гору так швидко після мегі. Піду, мабуть, погуляю перед сном. Знаєш що, Фі? Ні, не знаю, відказала вона байдужим голосом. Ти мене й на секунду не обдуриш. Вона пирснула від сміху, і звук вийшов якийсь химерний. Та невже, а я гадала, що можу. Пізня ніч і зорі, південні зорі, що вічно мандрують небесами. Він назавжди втратить із ними зв'язок. Хоча вони нікуди не поділися, вони й досі тут. Надто далекі, щоб зігріти, надто відсторонені й байдужі, щоби втішити. Вони ближче до Бога, котрий між ними немов слабенький, ледь помітний серпанок. Ральф довго стояв, дивляючись у зоряне небо, прислухаючись до вітру в деревах і всміхаючись. Не маючи охоти зустрічатися з Фі, він піднявся сходами на дальньому кінці будинку. Лампа над її столом і досі горіла. Йому було видно її силует. Фіона працювала. Відолашна Фіона, як їй, мабуть, страшно лягати в постіль. Хоча коли з'явиться Френк, це буде легше. Можливо. Верхній майданчик сходів – Зустрів його щільною стіною тиші. На возенькому коридорному столику стояла кришталева лампа, кидаючи довкола тьмяне світло для комфорту тих, кому вночі здумається вийти. Вона мерехтіла під легеньким вітерцем, який поколихував штори на сусідньому вікні. Він пройшов повз неї, нечутно ступаючи м'яким килимом. Із широко розчинених дверей спальні Мегі линуло світло, а самі двері – на якусь мить затулили від нього світло коридорної лампи. Він зайшов, зачинив за собою її двері і повернув ключ. Мегі, накинувши широкий халат, сиділа у кріслі біля вікна, що виходило на поглину та темрявою пасовицького омпедок. Повернувши голову, вона мовчки дивилася, як Ральф підійшов до ліжка і сів з краю. Мегі повільно піднялася і підійшла до нього. «Давай допоможу тобі зняти чоботи». Саме тому я й не ношу черевики чи чоботи з високими халявами. Не можу їх зняти без спеціального важеля, а важіль руйнує добре взуття. А ти навмисне вдягла такий халат, Мегі. Це ти про трояндовий попіл? – усміхнулася вона. Це завжди був мій улюблений колір, річ у тім, що він пасує до мого волосся. Він виставив одну ногу, і вона стягнула із неї чобіт, а потім виставив другу. Ти й не сумнівалася, що я прийду до тебе, Мегі. Я ж казала тобі, на друге діти мій. Якби ти не прийшов до мене, то я прийшла б до тебе сама, можеш навіть не сумніватися. Вона стягнула йому через голову сорочку і на миті з пронизливою чуттєвістю затримала руку на його голій спині. Потім пішла до лампи і прикрутила її, а Ральф тим часом розвішав свої речі на спинці стільця. Потім він почув шерхіт. То вона скинула свій халат. Завтра вранці я служитиму месу, але то буде завтра вранці, коли магія минеться, а тепер ніч і Мегі. Я так хотів її завжди, вона теж як святе причастя. А я гадав, що ви будете у червоній сутані, розчаровано мовив Дейн. Інколи я вдягаю її Дейне, але лише у стінах палацу. За його межами я ношу чорну сутану із червоним поясом, як і тепер. А ви справді маєте палац? Так. І там повно люстр? «Так, але Дрогеда має їх не менше». «Ой, яка там Дрогеда?» – з відразою сказав Дейн. «Не сумніваюся, що наші крихітні порівняно із з вашими. Хотілося б побачити ваш палац і вас у Червоній Сутані». Кардинал Ральф усміхнувся. «Хто знає, Дейне? Може, одного дня й побачиш?» У глибині хлопчикових очей завжди ховався дивовижний вираз якоїсь задумливої відчуженості. Коли Дейн прийшов на Месу, Кардинал Ральф помітив, що цей вираз посилився, став помітнішим, але він не впізнав його, хоча й відчув, що вже десь бачив таке. Бо жоден чоловік не бачить себе у дзеркалі таким, яким він є насправді. І жодна жінка. Людді та Енн Мюллери мали приїхати на Різдво, як робили це щороку. Великий будинок повнився безтурботними людьми, які збиралися відзначити найкраще Різдво за багато років. Мінні та Кет працювали, невлад поспівуючи, і Місіс Сміт безперервно сміхалася, від чого її пухкеньке личко висіювалося з морщичками. Мегі без нарікань віддала Дейна на опіку кардинала Ральфа. Навіть Фіона мала щасливіший вигляд і не так часто прилипала до свого столу. Чоловіки хапалися за кожну можливість повернутися на вечір додому, бо після пізньої вечері Вітальня гуділа розмовами. А Місіс Сміт... Призвичаїлася готувати закуску на сон грядущий. Грінки з розтопленим сиром, гарячі здобні булочки з маслом та коржики з ізюмом. Кардинал Ральф запротестував, що від такої кількості смачної їжі він погладшає. Але після трьох днів перебування на Дрогецькому повітрі, спілкування з Дрогецькими мешканцями та споживання Дрогецьких харчів – він, здавалося, таки позбувся тієї худорлявості і виснаженого вигляду, який мав, коли приїхав сюди. Четвертий день видався надзвичайно спекотним. Кардинал Ральф поїхав із Дейном загнати отару овець. Похмура Джастина залишилася сама в хищці серед парцевих дерев. А Мегі вилежувалася в плетені канапці з подушками на веранді. Її тіло наситилося і розслаблено обм'якло. Вона почувалася щасливою. Жінка може прекрасно жити без цього роками, але коли це траплялося з єдиним коханим чоловіком, це вдвічі приємніше. Коли вона бувала із Ральфом, оживала кожна часточка її єства, окрім тієї, яка належала Дейну. А коли вона бувала з Дейном, оживала кожна часточка її єства, окрім тієї, що належала Ральфу. І лише тоді, коли вони були побіля неї одночасно, як тепер, вона почувалася абсолютно щасливою. Що й не дивно, Дейн був її сином, а Ральф був її чоловіком. Однак була одна обставина, що затьмарювала її щастя. Ральф так і не здогадався. Тому вона вперто мовчала про свою таємницю. Якщо він сам цього не побачив, то навіщо про це казати? Бо що він такого зробив, щоб заробити право на це знання? Те, що Ральф хоч на мить повірив, що вона з власної волі могла повернутися до Люка – Стало останньою краплею. Він не заслуговував на те, щоб йому про це розповісти, якщо так погано про неї подумав. Інколи вона відчувала на собі холодний іронічний погляд Фіони, але як нічого не було, так само холодно й іронічно дивилася на нею у відповідь. Фі зрозуміла, вона все зрозуміла, у цьому сумніву не було. Зрозуміла прихований гнів на Ральфа. Обурення і бажання відомстити за довгі роки самотності. Ганявся за прекрасними, але ілюзорними веселками. Ось чим займався Ральф Дебрикасар. Тож із якого дива вона даруватиме йому найпрекраснішу веселку у світі – свого сина. Нехай залишається сам, нехай страждає, так і не дізнавшись. Задзвонив телефон, міжміський дзвінок. Мегі спочатку слухала, лежачи на канапці – а потім, здогадавшись, що Фіони поблизу немає, неохоче підвелася і взяла слухавку. «Місіс Фіону Клірі, будь ласка», – сказав чоловічий голос. Мегі гукнула Фіону та підійшла і взяла слухавку. «Фіона Клірі слухає», – сказала вона, а потім замовкла, слухаючи. Її обличчя поступово змінилося і пополотніло так, як у дні після загибелі Педді та Стюарта. Воно зібгалося і стало нещасним. «Дякую», – відповіла вона і поклала слухавку. «Що таке, мамо?» Френка випустили з в'язниці. Він прибуде сьогодні вечірнім поштовим потягом. Поглянувши на годинника, вона додала. «Треба поспішати. Уже кілька хвилин на другу». «Дозволь мені поїхати з тобою», – запропонувала Мегі. Її сповнило щастям, і вона не помітила материного розчарування. Лише відчула що ця зустріч не стане для Фіони безхмарно-радісною. «Ні, Мегі, все буде гаразд, я впораюся. Потурбуйся, щоб тут все було нормально, і затримай вечерю до мого повернення. Хіба ж це не прекрасно, мамо? Френк повертається додому на Різдво». «Так», – сказала Фіона, – «і справді прекрасно». Ці дні ніхто не подорожував поштовим поїздом, якщо була можливість летіти літаком. Тому коли поштовик відчмихав від Сіднея до Джилі 600 миль, Висадивши по маленьких містечках купу пасажирів, більшість яких їхали другим класом, йому залишалося позбутися невеличкої жменьки подорожніх. Начальник станції кивком голови привітався з місіс Фіоною Клірі, але навіть і думки не мав про те, щоб почати з нею розмову. Він провів її поглядом, поки вона спускалася дерев'яним місточком, що вивищувався над коліями, і залишив її самотньо й непорушно стояти на платформі. Ти диви, яка стильна підстаркувата дівка, подумав він. Сучасне плаття й капелюх, туфлі на високих підборах і досі гарна фігура, та й зморщок на лиці небагато для такого віку. Одразу видно, що дружини заможних тваринників живуть, як у бога за пазухою. Тому зовнішньо Френку пізнав матір швидше, аніж вона його. Хоча серце безпомилково вказало їй на сина. Йому було 52 роки. І за час відсутності він із молодика перетворився на зрілого чоловіка. Чоловік, що стояв на станційній платформі в променях призахідного сонця, був худий, мов примара, і страшенно блідий. Короткострижений, невисокий на зріст, у безформному одязі, що висів на фігурі, але не міг приховати чималу силу. Він стояв, а його красиві руки міцно стискали криси сірої повстяної шляпи. Френк не горбився, на вигляд був нехворий, він просто стояв. Безпорадно менучив в руках отого капелюха, і начебто не чекав, що хтось зустрічатиме його, бо не знав, що робити далі. Тримаючи себе в руках, Фіона швидко пройшла платформою. «Привіт Френку!» – сказала вона. Він підняв очі, що колись спалахували вогнем, а тепер дивилися на неї з обличчя чоловіка, що помітно постарів. То були не Френкові очі. Якісь виснажені, сповнені терплячості і страшенної втоми. Та коли вони увібрали у себе постать Фіони, у них з'явився надзвичайний вираз. То був вираз умирущого, пораненого і безпорадного, який благав допомоги. «Ой, Френку!» – скрикнула вона і, обійнявши його, стала чукикати його голову на своєму плечі. «Усе нормально, все гаразд!» – лагідно проспівала вона, а потім іще раз ніжно повторила «Усе гаразд!» Спочатку він мовчки сів у авто, але коли Роллс-Ройс вибрався з міста і набрав швидкість, Френк виявив цікавість до світу довкола і визирнув у вікно. «Усе точнісінько таке, як і було», – прошепотів він. пак, час у цих краях не летить, а повзе». Гуркочучи на дошках, вони переїхали дерев'яний місток над тоненьким багнистим рівчаком, вздовж якого росли плакучі верби. Дно здебільшого пересохло, оголивши сплутане коріння, пересипане грабієм. Де-неде у ньому стояли коричневі від багнюки калюжі, а на кам'янистих пустирях повсюди росли евкаліпти. «Барвон», – мовив Френк, – ніколи не сподівався побачити його знову. Позаду них здіймалася хмара куряви. Вони помчали шляхом прямим, наче чітка лінія в шкільному зошиті, прокреслена величезною трав'янистою рівниною, де не було видно дерев. Це новий шлях, мамо? Здавалося, він відчайдушно намагається зав'язати розмову, щоб надати ситуації природності і невимушеності. Так, дорогу проклали навпростець від Джилі до Мільпарінки. Щойно скінчилася війна. Могли б її хоч трохи смолою обробити, щоб не залишати ту остогидлу пилюку. А навіщо? Ми вже звикли ковтати пилюку. А уяви, скільки грошей пішло б на полотно достатньо міцне, щоб витримувати дощ і багнюку. Цей шлях прямий, як стріла. Його регулярно розрівнюють грейдером, до того ж він скоротив 13 із наших 27 воріт. Між Джилі та Дрогедою лишилося тільки 14. І постривай трохи. Невдовзі ти побачиш, що ми із ними зробили френку. Не треба відчиняти і зачиняти ворота. Ролл спідкотився до апарелі та сталевих воріт. І ти неохоче піднялися. Щойно авто проїхало під ними і здолало кілька ярдів дороги, як вони знову опустилися. Чудеса та й годі. Ми були першою тутешньою фермою, котра встановила автоматичні звідні ворота. Але тільки між дорогою на Мільпарінку та господарством, ясна річ, ворота між вигонами так само треба відчиняти і зачиняти вручну. Тому хто вигадав їх, напевне, доводилося відчиняти і зачиняти ворота мільйон разів однозначно. Весело вишкірився Френк. Це була перша ознака доброго настрою, яку він виявив. Але потім він замовк, тож його мати зосередилася на дорозі. Вона не поспішала підштовхувати його до розмови. Коли вони проїхали в останні ворота і опинилися на пасовиську гомпедок, Френк аж охнув. «Я й забув, як тут красиво», – сказав він. «Це наша домівка», – відповіла Фіона. «Тому ми стараємося доглядати за нею». Вона підігнала Ролса до гаража і рушила разом із Френком до великого будинку. «Де хочеш зупинитися? У великому будинку чи у будиночку для гостей, який увесь буде у твоєму розпорядженні?» – спитала мати. «Я вибираю гостьовий будиночок. Дякую». Виснажені очі Френка завмерли на її обличчі. «Буде приємно пожити окремо від людей», – пояснив він. Це був єдиний натяк на умови в тюрмі, який він зробив за увесь час. «Я теж гадаю, що там тобі буде краще», – погодилася Фіона, проводячи Френка до вітальні. «Великий будинок тепер повен повінця. Там і кардинал, і Дейні з Джастиною приїхали на канікули, а післязавтра на різдвяні свята до нас приїдуть людді та н мюллери Смикнувши сигнальну мотузку, щоб принесли чаю, Фіона швидко обійшла кімнату і запалила газові лампи. «Людді та н – спитав він. Мати на мить кинула викручувати гніт і поглянула на нього. То було дуже давно, Френку. Мюллери – добрі приятелі Мегі. Відрегулювавши лампу, Фіона сіла в крісло. За годину вечеря, але спочатку поп'ємо чаю. Хочу змити з горла дорожню пилюку. Френк боязков сівся з краєчку отоманки, оббитої кремовим шовком. І з побожним захватом оглянув кімнату. Тут все так змінилося з часів тітоньки Мері. Фіона всміхнулася. «Ще пак», – відповіла вона. Увійшла Мегі, і Френк збагнув, що усвідомити той факт, що його сестра стала дорослою жінкою важче, аніж те, що його мати постаріла. Коли Мегі обіймала і цілувала брата, він відвертав обличчя, а зіщулився у своєму мішкуватому піджаку і благально поглядав через плече сестри на матір, а та сиділа мовчки і дивилася на нього, і очі її промовляли. «То нічого, невдовзі ти призвичаєшся і ставитимешся до цього нормально. Просто на все потрібен час». Через хвилину, поки він намагався придумати, що ж сказати цій незнайомці, увійшла донька Мегі. Висока худорлява дівчина зі світлими очима. Вона манірно сіла, поклавши великі руки на складки свого плаття – і уважно поглянула спочатку на матір, а потім на нього. Увійшов син Мегі з кардиналом і сівся на підлозі біля сестри, вродливий, спокійний і якийсь відсторонений хлопчина. «Френку, це чудово, що ти приїхав», – сказав кардинал Ральф, потиснувши йому руку, а потім повернувся до Фіони і запитально підняв ліву брову. «Чашка чаю? Прекрасна ідея!» Чоловіки Клірі увійшли до кімнати всі разом, і атмосфера відразу ж стала напруженою, бо вони й не думали пробачати його. Френк знав, чому він завдав болю їхній матері. Але він не знав, що сказати їм, щоб вони хоч трохи його зрозуміли. Не міг він розповісти їм про свій біль та самотність, не міг благати у них прощення. Єдиною людиною, яка мала для нього значення, була мати а вона ніколи не вважала, що має щось прощати йому. Вечір тримався завдяки кардиналу, який вів розмову за столом, а потім у вітальні, із невимушеністю дипломата, говорячи про те й все, і навмисне намагаючись залучити Френка до спілкування. «Бобе, все я хотів у тебе спитати. Куди поділися кролі?» – поцікавився кардинал. «Я бачив тисячі нір, але не бачив жодного кролика. Вони всі повиздихали», – відповів Боб. «Повиздихали?» Так, від якоїсь хвороби, що зветься міксоматоз. Через кролів та багаторічну засуху на 1947 рік Австралії, як головному виробнику вовни, мало не настав гаплик. «Ми були у відчаї», – сказав Боб, радо підхоплюючи цю тему, і вдячний кардиналу за можливість обговорювати щось таке, що виключить із розмови Френка. Та раптом Френк мимоволі розчарував свого найближчого за віком брата, втрутившись у розмову своїм коментарем. «Я знав, що було погано, але щоб так», – зауважив він і відкинувся на спинку крісла, сподіваючись, що задовольнив кардинала своїм крихітним внеском у розмову. «А я й не перебільшую, повір мені», – в'їдливо і різко відказав Боб. «Звідки ж Френку це знати?» «А що конкретно сталося?» – швидко докинув кардинал. Поза минулого року науково-промислова дослідницька організація співдружності започаткувала у Вікторії експериментальну програму з інфікування кролів вірусом, який вивели їхні науковці. Не знаю, що таке вірус, знаю лише, що це такий собі мікроб. Як би там не було, його назвали вірусом міксоматозу. Спершу здавалося, що він поширюється недостатньо швидко, хоча ті кролі, які його підхопили, всі повмирали. Та через рік після експериментального зараження він почав ширитися, немов пожежа в сухій траві. Гадають, що завдяки комарам. Але, кажуть, також, що і завдяки сафлоровим будякам. Відтоді в хаті почали мерти мільйонами, і невдовзі геть щезли. Інколи ще можна побачити жменьку хворих кролів із великими шишками по всій пиці. У краю гидні створіння, між іншим. Але то була прекрасна робота. Ральфе, правду кажу. «Ніщо більше не може заразитися міксоматозом, навіть найближчі родичі. Тому завдяки отим хлопцям із науково-промислової організації кроляча чума нам більше не загрожує». Кардинал Ральф уважно поглянув на Френка. «Ти ж розумієш, про що йдеться, Френку?» Відолашний Френк похитав головою, відчайдушно бажаючи, щоб усі дали йому спокій і змогу стати маленьким і непомітним. Йдеться про широкомасштабну біологічну війну». Цікаво, чи знає решта світу, що ось тут, в Австралії, в період між 1949 та 1952 роками велася вірусна війна проти популяції, яка нараховувала трильйони трильйонів і скінчилася повним її знищенням. Отак так. Бачите, як легко це можна зробити. Можна викинути на смітник атомні та водневі бомби. Вони більше не потрібні. Знаю, це треба було зробити. Це було необхідно. І це, мабуть, є найменш відоме у світі велике наукове досягнення. Та стає страшно. уважно слідкував за розмовою. Біологічна війна? Ніколи не чув про таку. А що це таке, Ральфе? Це нові слова Дейне, але я дипломат Ватикану. І, на жаль, маю постійно бути в курсі таких негарних слів, як біологічна війна. У двох словах цей термін означає міксоматоз – виведення мікроба, по три ціли спрямовано вбиває або калічить лише якийсь один вид живих істот. День мимовільно перехрестився і прихилився спиною до колін Ральфа дебрика Сара. Треба помолитися, щоб такого не було, еге ж? Кардинал поглянув на русяву голову хлопця і всміхнувся. Ренку вдалося таки призвичаїтися до життя на дрогеді, і це сталося виключно завдяки Фіоні, яка, долаючи. Жорсткий опір чоловіків Клірі поводилася так, наче Френк ненадовго кудись від'їздив і ніколи не накликав ганьбу на родину, ніколи не завдавав болю своїй матері. Тихо й непомітно прилаштувала вона його в нішу, яку він здавалося і сам був радий зайняти, подалі від решти своїх братів. Вона не спонукала Френка знову бути бадьорим і жвавим. Бо він давно не був таким, це вона помітила, щойно побачивши його на платформі в Джилі. Це поглинуло тюремне життя, природу якого він не бажав із нею обговорювати. Максимум, що вона могла зробити для нього – дати можливість почуватися щасливішим. І найкращим шляхом до цього було намагання сприймати нинішнього Френка, як Френка колишнього. Питання про його роботу на пасовиськах не стояло взагалі, бо брати його не бажали там бачити. Та він і сам не хотів вести життя, яким завжди годував. Йому подобалося споглядати, як ростуть рослини. Тож Фіона прилаштувала Френка на непильну роботу у фермерському саду і дала йому спокій. Поступово чоловіки Клірі призвичаїлися до того, що Френк повернувся. Поступово усвідомили, що загрози їхньому благополуччю, яку колись становив Френк, більше не існує. Ніщо і ніколи не могло вплинути на те, що відчувала до нього їхня мати. Ці почуття залишалися незмінними, незалежно від того, де він був – у тюрмі чи на фермі. Найважливішим було те, що, як їм здавалося, його присутність на дрогеді робила Фіону щасливою. Френк не намагався втручатися в їхнє життя. Для них він був таким, як і завжди – не більше і не менше. Однак Фіоні було мало радощів від того, що Френк повернувся додому – та й з якого дива могло бути інакше. Бачити його щодня було їй так само болісно і сумно, як і не бачити зовсім. Яке-то страшне горе дивитися на скалічене життя скаліченого чоловіка. Того, хто був її улюбленим сином і зазнав стільки болю, що їй і уявити важко. Френк був із родиною близько півроку. Коли одного дня Мегі увійшла до вітальні і застала там матір та сиділа і дивилася у великі вікна на Френка, який підстригав на під'їзній алеї великий кущ троянд Вона повернула до неї голову, і щось у її спокійному обличчі змусило Мегі скинути руки і вхопитися за серце. «Ой, мамо!» – розпачливо мовила вона. Фіона поглянула на неї, похитала головою і посміхнулася. «Та все нормально, Мегі!» – сказала вона. «Це не має значення». Якби ж то я могла хоч чим-небудь зарадити. Можеш. Живи, як жила раніше. Я вдячна тобі. Ти стала моєю спільницею.